Коли мою бабусю тягнули від мене в крематоні, за те, що вона ну, мала сили стояти на апелі, я заплакала, а вона мені крикнула «Не плач, дитино! Цим ти мені не допоможеш, а собі зробиш гірше!» Відтоді Надя, почувши кроки аузерки, ховалася під нари та витягала її за ногу і обливала холодною водою. Про це дізналася Клава, і забрала її в блок червонармійок. Надя часто кричала ночами, «Не бийте мене, мені боляче!» Спільними зусиллями червоноармійки відпоїли Лілю гарячим чаєм з цукром, який випросили у жінок, що одержували посилки із Франції. Жінки забрали до себе в блоки і інших дітей. Для них діставали із табірної аптеки навіть риб'ячий жир, і таблетки глюкози, які називали гіркими цукерками равензбрюка. У блоці військовополонених жили дві ліди. Ліда Морячка і Ліда Пушкін, кримчанка з від південного сонця обличчям і чорним кучерявим волоссям. Після того, як її остригли, воно виросло густою кучерявою шитиною. Може... За це волосся. А може тому, що Ліда Безногова знала на пам'ять багато віршів Пушкіна, її прозвали Ліда Пушкін. Ліда страждала від того, що діти в концтаборі росли, забуваючи не лише грамоту, а й свою рідну мову. Разом з Євгенією Іванівною Клем вона вирізувала із картонок для посилок літери і навчала дітей грамоті. Її здивував хлопчик років семи, якого звали Люнею. Він не тільки добре читав, а й знав на пам'ять багато віршів. «Хто тебе навчив?» запитала його Ліда. «Моя вчителька, з якою я разом був у партизанському загоні», відповів хлопчик. «Їх усіх поубивали, а мене привезли сюди». Відтоді Ліда Пушкін, відвідаючи дитячий блок, нібито для ремонту водопроводу, Охоче читала дітям вірші, і граючись з ними, навчала їх абетки. Так склалась їх дружба з сином загиблих партизанів. По війні вона забере його з собою в Крим, і коли він виросте, разом із ним буде розповідати дітям в школах про страхіття фашистських таборів. Звичайно, діти хворіли і плакали по ночах. І жінки, стомлені на роботі, тихенько благали, щоб вони плакали тихіше, аби не розбудити Блокову і тих, хто врятував їхнє життя. З цими усиновленими дітьми жінки йшли на батьківщину після визволення. Вони таке пережили, що не боялися косих поглядів міщан і тих, хто тихо мирно Перебув в війну. Заклятвою Гіппократа Через місяць після прибуття в концтабір лікарі відправили на земляні роботи в таборі і поза табором. До голоду прибавився ще й холод. Працювали під дощем і снігом, не маючи ні теплої одежі, ні взуття. Увечері приходили, промокнувши док, Висушити одежу не встигали. На роботі, а взерки весь час покрикували Далі, скоріше. Для чогось копали канаву, а другого дня засипали її. Наглядачки сміялись прямо в обличчя. Совітські лікарі нікудишні грубовщики. Лікарка Любов Конова захворіла і потрапила до ревіру. Пізніше вона згадувала. В ревірі людей били, калічили, умертвляли уколами. За найменший спротив, лікарі-асесівці добивали хворих, тупчучи їх чобітьми. Одного разу Люба кинулась допомагати сестрі перев'язувати покусану вівчаркою жінку. В її ранах зібралося стільки гною, що в палаті важко було дихати. В цей час з'явився трейте. «Чому взялись не за своє діло?» — запитав Суворо. — Я лікарка? — сміливо відповіла Любов Конова. Ми давали клятву Гіппократа завжди поспішати на поклик хворого. — Ти вправно робиш перев'язки, можеш поодужані залишитися в ревірі, — сказав Трейте. — Халатів не вистачає, тому працюватимеш у своїй одежі. Але дивись мені, щоб завжди була чистою. Люба перев'язувала хворих під наглядом сестри-есесівки. Крім того, вона повинна була бігати по обід, підмітати підлогу, виносити і вимивати орни. «Тими самими руками, якими я щойно мила вбиральню, я маю робити перев'язки, годувати та напувати хворих і навіть продензифікувати їх нічим», – з сказала вона старшій сестрі. Про її незадоволення старша сестра донесла голов лікарю трейте. трейти. «Ах, вам не подобається працювати в ревірі!» «Гаразд, дуже скоро я потурбую, щоб вас перевели лупати камінь і місити глину!» Поки що це була тільки погроза. Щоб підкупити рот армійок, гітлерівці випустили внутрітабірні марки. Есесівці обіцяли видавати марки тому, хто краще працюватиме. Відмарок і фенінгів Люба відмовилась і підбурювала робити інших те саме. «Їхні тридцять срібляників тхнуть кров'ю і зрадою», – говорила Люба. За це її послали на військову фабрику. Там їй звеліли йти на роботу до штрафного цеху. В присутності старшої наглядачки Трібус Люба заявила, що виготовляти патрони, амуніцію чи боєприпаси для убивства братів і сестер – «Не буде!» Требус скаженіла «Ця русіша швайн саботажниця, так як вона треба вішати!» На дворі було холодно і Любу в самій табірній робі залишили стояти до кінця дня на Апельплаці. Потім її жорстоко побили і відправили в сам частину. Там вона допомагала мити посуд, роздавати їжу хворим, чистила унітази. У неї країлося серце від самого тільки вигляду в'язнів. Брудні, виснажені. Вони нагадували тіні дантового пекла. Медикаментів не було, лише полячки одержували дещо в посилках. Вони охоче віддавали ліки Коновій, яка їх обслуговувала. А Люба вночі робила тяжкохворим уколи. Про це дізналася Трібус. Вона ще раз пробувала примусити Конову працювати. У супроводі есесівця з собакою вони привели її в цех і селоміць посадили на конвейер, яким рухались якісь блискучі деталі.